Az egyiken egy hosszú világos szürke nyári kabát lógott, a másikon a narancsárga ing, amelyet Hana akkor viselt, amikor a nédelven Bertával a fedélzetén befutott víznezbe. Berta odalépett és megérintette az ing anyagát. Csak bátran, biztatta Hana. Berta kissé felemelte a ruhadarab egyik ujját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 Az ételt pedig egy vágó deszkán rendezte el. A mozdulatai olyanok voltak, mint a boltban: kisé, kapkodóak és gyorsak, ugyanakkor elővigyázatosak, nehogy eltörjön valamit. Ezeket a székeket, paskolta meg Hanna a kékre festett háttámlát, miközben leült, az apám készítette. Gyönyörűek voltak. Sima, hengeres, merevítő lécekkel a támlában, és két,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 Azt mondta, hogy apa Istennel van, és kordában lehet tartani a gyászt. Hogyan? Vagy vigyem magammal az út túloldalára, és tegyem a szemét dombra. Tedd a bánatot a szemét dombra? Igen. Ott aztán elképzeltem, ahogy a földbesüljed minden mással együtt, amit semmire sem lehet használni.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 Berta kigombolva hagyta a kabátkát. Egyikük sem mondott semmit. Hánának nem volt tükre, de Bertának nem is volt szüksége rá. Tudta, hogy a ruhák tökéletesen állnak rajta. Kisíján vihogni kezdett zavarában. Az érzés egyszerre volt idegen és ismerős. Hogy olyan, mintha Háná lenne. Hogy hasonlítanak.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 Nem mondta ki, de a gondolat szinte lélegzetelállító volt. Abban reménykedett, hogy valaki észreveszi majd.